що їх проповідував Шмальгаузен та його поплічники. «А хто такий Шмальгаузен?» – крикнув хтось з задніх рядів. Климушняк, мабуть, і сам не знав, бо не звернув ніякої уваги на той вигук і тарабани вдалі, не відриваючись від шпаргалки. Ці антипатріоти-біологи плазували перед вже науковими ідеалістичними теоріями іноземних буржуазних біологів – і видавали свій метафізичний, ідеалістичний мотлох за останнє слово науки. Передова радянська біологія під керівництвом більшовицької партії розгромила цих мерзенних космополітів, розчистила шлях для нового, ще більш бурхливого розквіту науки в нашій країні. Завдання полягає в тому, щоб закріпити перемогу передового мічурінського вчення над реакційним вейсманізмом-організмом, перемогу соціалістичної ідеології над реакційною ідеологією, над метафізикою. Климушнік, мабуть, не знав, що таке метафізика, так само, як і хто такий Шмальгаузен. Але весь час лякав нас цим словом, щоразу вимовляючи його двома окремими вигуками. Метафізика. Метафізичний. Я вже став забувати точне фронтове мовлення, але до тієї тріскотняви, яка запанувала довкола, звикнути не міг. І то же слова Климошняка, одне вухо впускав, а з другого випускав. А тоді, в 46-му, Климошняк теж отак приїхав. Проторохкав з трибуни, сів у машину і покотив до свого кабінету, не знайшовши в нашому інституті ні Ахматових, ні Зощенків. Щоправда кажуть, що в університеті все ж знайшли поживу і вчепилися в оповідання вчорашнього фронтовика Гончара вмить звинувативши його в антипатріотизмі і відступництві. Журнал «Україна», де надруковано було оповідання з бібліотек, зник. Я не міг знайти його в усьому місті, я тільки вже влітку під час канікул роздобув у своєму підземельному селі. Прочитав, і оповідання перевернуло мені душу. Тепер Климушняк шукатиме шмальгаузенів у нашому інституті, як тоді шукав Зощенків у університеті, і я повинен вірити цьому чоловікові. Але Климушняк був хоч дурний та хитрий, він не назвав жодного імені, відбувся своєю метафізикою, прогримів костром до столу президії, відітхнув, тоді скомандував секретареві парткому Михну, ведіть збори далі. І тут почалося те, що в вдавнену, мабуть, звалося «стовпотворінням». Всі, хто сидів у залі, я теж побито нахилили голови і вперлися поглядами в підлогу, а на трибуну, на випередки, подерлися асистенти, аспіранти, навіть доценти з ветеринарного факультету, з факультету механізації, з економічного, і всі називали ім'я професора Черкаса. І всі начіплювали на нього всі оті малознайомі і, власне, смішні для нас слова, які щойно вивергав на нас Климушняк – вейсманіст, морганіст, ідеаліст, метафізик, космополіт, імперіалістичний агент. А чому мовчить агрономічний факультет, – стрепенувся Климушняк, – це ж там звив своє вороже кубло професор Черкас. Люди в залі сиділи так само потуплено, ніхто не рвався захищати професора Черкаса, кожен з жахом ждав, чи не назвуть його імені, чи не розверзнеться земля під його ногами. І тому фактом незвичайної мужності слід було вважати вже те, що жоден з викладачів або студентів агрономічного факультету не приєднався до тих, хто на випередки засуджував і обляпував грязюкою професора Черкаса. Самого професора я не бачив на зборах. Його неодмінно посадовили б до президії, адже мішень для стрільби завжди виставляють перед очі. Я, мов би, чув його улюблений вислів «Блажен муж» і же не йдет на совєт нечистівих. Чув грюкіт його сміху, бачив його присадкувату чорноземну постать, постать чоловіка, який, мов би, щойно зродився з землі і тільки для того, щоб жити заради цієї землі. Її здоров'я і збережень. Який же він у чорта ідеаліст? Що за маячня? Я підвівся з такою рішучістю, що міг би не вибиратися в прохід між рядами,